Ba, futbola zarituko gara berriz ere eta beste hartero, hemen izanen ditugu eskualdeko futbol taldeen entrenatzaileak eta protagonistak beste buruko nola joan den e, aipatzeko. Atzo aipatu genituen maitzak, labur-labur e, eta bueno, ba, aipatu genuen bastan taldeak etxean irabazi zuela murtxenteren kontra bortz eta utxeko markagalio zabalarekin. E, Telefonora inbertzealdean aldean, Iban Romo entrenatzaia dugu, eta, bueno, zuzenean berari galdetuko diogu, e, ea pozik dauden pensatzen du baiet, ez, e, Iban? Bai, e, non bai, pozik, e, bai, ziren, bapatean boz hola zartzea, eta partidu bat ono izatea, hori ba, ozon getortzean da moral entzat, eta Gure txar, ba, ekipo gaztea eta hona da, ona izaten da kategoria jarraitzeko. Uhum, noski, gainera, ipatu dugu, behin baino gehiagotan, ba, kategoria hau zaila dela, e, aurkariak ere ba, indartxu daudela e, gehienetan ez, eta eta bueno, ba horrelako markagalio bat e, lortzea, ba, garrantzitsua da alde horretatik ere. Ba, Lehen gortean, ekipoa, ba, oso ongira bezitzen, zigun guretzean, e, zero iru, eta, bueno, hartu genuen rebantza, eta sartu genuen bos. Konstatu zeitsa, egon zen, lehenengo zatia berdintxo izan zen, izan zen, izan genituen baten bat, eta azkeneko minutua sartu denuen gola, eta hori oso ongi izan zen guretzat, e, deskantzola joateko, eta abigarren zatia e, geretan minutua pasata azkenen barrenekien fizikamente ongi gaudela, eta hori nabaritu zen, eta azkenen, bankilloa dena, ta ore garrantzitsua dere ta laugo lasartu gintentuen azkeneko 20 minutotan. <gibar> jo, ba, azkeneko eske neko minututan gol sartzea, bueno, alde batetik arnasa ematen dizue, eh, partidu bukaerako badakizu eta berdintzea agitzaila izanen dela eta bertsaletik ere pentsatzen dute etzeko zelaian, ba, giro ederra bizi zanentzen utela, ez? Bai, ba da etxean partido holako partidasak egitea, e, jendea ikustea, gola sartzea eta azkenean ba etxekoekin ari gara eta hor ikusten dute e, lagunak aita gammatan ba beren golak sartzea mm -hmm. mutilei eta hori oso ona da herriarentzat, baita Bai, noski. Bueno, ba, bertze iru puntu batuta, e, gainera indarrez, ez? E, egonentzarete asteko lana ere aire prestatzeko, horrelako ba, garaipen batek beti motivazio puntu polita ematen du, ez? Bai, hori asteak horrela astea oso nahi zaten hori dira, zeren, ospatzen duzu asteburuan zer, baina, bueno, e, beraia izaten diogu gero aste artea, Heltzen dela eta partidurik pasa dela eta beste batekin hasi azibarra da. Eta, bueno, orain dugu bihazte kopa eta gero liga oraindik gelditzen da bihazte burutan, eta bueno, e, ongi gelditu gara azieda honetan eta jarraitu gartu berdu. Egia da, bueno, orain atxedena izanen duzuela ipatu duzu, baina egia da, bai porrota jasota, bai irabazita, Bueno, ba, beti ere, astelenetan eta asteartetan ez, e, urrengo asteburuari begira jartzen zaretela, eta zukerran bezala, ba, egunero edo asteburuero jardunaldi berri bada eta edo zein gauza pasatzen alda, eta, bueno, honek ba, e, balio du indarra hartzeko, baina kolzentratuta segitu beharko duzu ez? Bai, bai, bai, kitu lirak... E... Eh, asko partidu asko daudela egiten dira azkenean eh partidu eskotan ratzakunak eta ratzatzarrak pasatzea eta bueno, orain momentu honan ari gara eta aproveztatu bar dugu eta jarraitu bar dugu aldugun bezala. Mm HN -hmm. bueno. aldira joateko ere, ba, irabazitan beti ere bertse bueno, modu batean, ez eh? hasten duzu HN aldia, ba, burua lasaiagoagian bai eta gainera bueno eh, copa egin bar dugu gorain eh, bi partidu eta bueno saiatuko gara baita hor konpetitzen, eta saiatzea joatzen ba, joaten partida zera on adera ekipoa eh, hostirazko dena sartzeko dena eh, minutu hori izateko eta azkenean hori egiten du eh, talde gogorragoa izatea eta ta hobeagoa Mhm mm Bueno copa eh, jokatuko duzu beraz eh, bueno eh, azaldu pizkoten eh, horren kontra non eta noiz jokatuko duzuen ba eh, le dugu ez bitendu bu bastanen bastanen eh aztefonen kontra mm -hmm. etagero ez bitendu ostegunan baita ret etzarri den kontra mm -hmm. eta azkenean bi partidoak ba ho gara konpetitzen eh dakustea non gauden eta aprobetzatzea gure momentua mhm mm ederki ba orida zu kaipatu bezala ba denek minutuak izateko eta bueno bertze chaperketa honi ere be, aukera bat emateko ba aurrengo aldeak izanen dituzue eta gero berriz ere liga. Bueno, ba, mila esker honekin eh, bukatuko dugu eh, Ivan, eh, mila esker berriz ere astero astero ba gurekin egoteagatik eta haudena kontatzeagatik eta bueno, ba sorionak lortutako emaitza honengatik eta bueno, animo, segitzeko. Mille o sea, <laughs> Mi esker eta zaitokor gara ospatzen beste irabazle irabasketak. Ori da, ori da eskerrik asko bai ere hori espero dugu. Mille eskerरीबन. Bene, aio. Donesteberrek berriz Nafarroko ligako preferente mailan 6 eta 2 galdu zuen Itaroa hartze B taldearen kontra atxean aldéra berdin duta Joanbaziren ere bigarren zatian etxeko ekartu zuten Aintzina eta puntuak ere bertan utzi zituzten Donesteberrek. Heden aldia izanen dute orain bi astez, e, aditu bezala ba copa jokatuko dutelako zenbait Nafar talek artean ba oraintxe bertan aditu duguna, eh Bastanek Ez da izan ena, kasua eta beraz bakatsa konpontzeko denbora hartuko dutela, errandego joel gil bigarren entrenatzaileak. Berri txarrekin torri ginen, uartetik, emaitza arrontxarra lortu genuen areta fugueltzelaia eta ezin izan genuen, nahi genuen gara epinori lortu itxetik kanpo. Seie eta bi galdu genuen itaroa beren aurka. Aste guzia gogotxo entrentu genon, asteguruko buruko prestatzen eta... Elburu nagusia zen hiru puntu lortzia, eta itxetik hanpo lehenengo nago gara hipera lortzia. Halere, e, bueno, partidua, bueno, baganekik guna izta eta lago arte guainik ezistun puntu hauniz lortu, hiru puntu egon, baganekik guna, bueno, beti erraten dugun bezala kategorienetan azkenin ezintzak konfiatu, eta edo zein aurkari ona dela, edo... Arazu sorttzaald dizkizuura eta horrala izan zen. Azkeni bueno, detailio batzuk markatu zuten ikuste partidoko emaitza. eta ja ezin dasoain horren kontra. Hal ere go aste fueasi zen lehenengo hamar hamaboz nutuk itaroa zelaian pasaadeon aukerak ta aukerak sortzen, eta margarren minutun lehenengo gola lortu genuen. Mikelen diagonal batekin nogaitzaldaberi, ongi sartu zela daño eta utxe tagatekoa jarri zuen markagaioen. Segiko genuen, segiko genuen, talia ongiz egon, ta bigarren golaan bila joan lehen genuen. E, itaroa ongiko katu zen zelaian, e, balona ankatan Segiran, bueno, kombinazia sehatzen zen, eta lortuzun. nortu e, zuzun. Baganek egon, Itaro barte zela talde bat, gustatzen itzaio laguniz, olena mugitzea lurretik, e, etzela talde bat, diagona laguniz bilatzen zitunak, eta nik hor, kostatu ditzaiguela, pixko partia kontroltzia, ta, eta taldea zelaien ongeko gatzia. Ogeita margarre minutun, e, Itaroak berdinketa lortuzun, eta bat bat markagailun. markagaiun. E, Okasio garbidik ez direne hon, e, partio aseratik, e, donaztebek izan zituen, izan genitzen okasiuk, partio aseran gola sartu arte, ondotik, e, itaroak gola parte tiro bakar bat e, botazun, eta atxeden aldira bat eta bat joan ginen. Atxeden aldira berdinketakin joan arren, magenekin itaroak ongizte gola zelaian kokatua, nahizta gure lehenengo mamagos nidutuk agitzonak izan ziren hoiek gubino be bukatu zuten denengo zatia. Orduan aldaketa bat ingenun eta gauza unnitzik aldatu gabe zelaida sortu ginen. E, azkenin bagenekin balona lortzen maldimaga genuen eta zelaida nongiko batzen maldimaga genuen oiek kaizki pasako zutela. Halere suerte txarri izan genuen eta berrogeita sortze berre minutun bigarren zatia Asi bezin pronto, eh, jabari txartre gorriatezi zioten eta badu ikiokin gelit jugeinen. Hortzik antzinerak gauza batzuk alatu genitxun eh, eskeman, de obede fintu alizateko, eh, bertze partido batin tokatu zitzegun ere, bigarren zati osua badu ikiokin jokatzia, duen ez teben adibidez, sotu ibarbasoren kontra, eta ongi de fintu genuen, bineo magenekin partioa rondes berdinazela, eh, eta hori bere zelaian jokatzen txula, eta... Benpin partidonetan e, denborzatu zuen talde egon alena. Naiz bekin zegon talde agitzona. Eta, bal gutiokin, naiz eta taldea saiatu zen, altzen nobena defenditzen, segidan bi gol sartu ziguten eta markagailun irutabat irauzten jarri zen itaroa. Hortik antzenera, Toneztebe, taldia saiatu zen, horreri bueno, guelta amaten, eta gure jokukin, naiz eta bal gutiokin ginen, E, Behinpin partioa berdintzera e, Talia lan binon itaroan lau barren zen Azkenin baboikiokin notatzen da Gero tarte honitze egoten direla Eta itaroan zela jaundia da Eta lau eta bai jarri ziren e, Talik berdintz egitu zen e, Partio horpegi amaten eta lau tabikoa lortu genun. Lautabira deskoentera joan genien, eta deskoentun talgia etxigintzun. Etzen denborik horreri guelta mateko, eta dartze bigol ziren ja horren kontra ezin zelkoz deuzin. Partidua hola bukatu zen, bueno, e, gogorra izan zen, azken diretengo partidua galtzen duguna denbora lehonetan, binal, taldia... Taldia dia errabada eta oneri buelta mamartza jola ez da dudik eta lan inxegituko dugu. Huen bi haste guru partiori gabe egonen gara. Kopako partiduk egonen dirielkoz. Eta honez tebe hortan parte hartuko, orduan bi haste guru deskasteko txugu. Ego gora eta azken partiduko akatzoeiek modatu alizateko. Urrengo partidua urriak hogeita bateko haste gurun izanen da. Eta dure jokatuko dugu baile dugu esena horka. Dudik gabe irupuntu bila ibanen gara. Bertzale, lesakako beti gazteko emakumeen hor ezko erregional maian etxean aritu ziren pasaden hortziralean demoraldi honetan lehen aldiz Zumaiako jaso zuten orduan eta utxeta biko markagalioarekin galduzuten. Hauxe izan da, inara otxoteko, bigarren entrenatzaileak egin digun balorazioa. Aste honetan jokatu dugu Zumaiakon kontra, Eta egia da, orokorrin partidona eko parekatu izan dela bi ekibon artin. Mino beraileak hasi ziren obe jokatzen, lehenengo partia izan duzen pixko beraiena. Ordu nortu ziren beraien bigolak, izan genuen un suerte txarra, izan ziren bigol tonto nola baita errateko. Eta pues, horrekin zegoen mina hondia, mine ondia, egia da gero lehenengo parte bukaerako hasi gine lagu obekigo jokatzen. Eta eta ja partidoa guretzat ere jarri zen gure alde bezala jokun aldetikan eta izan genitun aukera batzuk minu egia da auker ez genula asmatu ez genikun protestu aukera hoiek eta eta ordun poz emaitza gelditu zen zero bikoa, izan du bigarren bigarren partidoa galdu duguna mino bueno eh sensazioak nahikonak izan dire batez ere bigarren partido honetan sensazioak izant xugu eta ordun poz bueno e, temporada bere gira gogukin eta eta emaitza positiboak etorriko direlako posantzinera segitzeko gogoz ere bai. Orozko Regional Amaiako Beti Gazteko mutilek ere bieta bateko emaitzarekin galdu zuten Bergaran. puntu bat eskuratzekotan egontzen taldea, azken minutuetara bana berdindu talegatu bait ziren Lesakarra kalere. Azken momentuan euren atean gol sartu zuten eta beraz Bergarakoaintzat izan ziren 3 puntuak. Javier Escawez entrenatzailea kontatu du, nola joan zen partidua. Berriro ere, gai, emaitza txarra Bita bat galduenun, bergaran kontra e, Situazio pixko txarran gaude Erran honbenzalentzinko hastin dinamika Dinamika txarrin Dena onginta ere, emaitzak ez tira jetzen Zehazken partidoi, erran bergaran kontra partido Naiko nahi genun Baloi ezan genuen, ongin moitu genuen baloia Defensiboki ere nahiko txukune ginen minioon, bueno dinamika txarronetan, pues beraien bi, bi okasi izan zituzten eta bi gol sartu zituzten. Gue iarran ez genun okasio honditzikanin, nere ustez justu honen bat izan entzela, minu bueno. Eh, jarraitu jarra hitu da iarran partidua pues una bueno, bergara, one gochin dagoen taldea da, marpuntotu beraien zela jakio zaia dela, hondilla e, da eta bar. Minion, asieratik utzi zibuten baloiat etzen, baloi izaten, eta eta harran ongin moldatu gineen baloiakin. Den bizkozatia baloiak guri izan zen. Minion, lehen bizko okasiun beraile zuten, e, zentro bat egintzuten, juhelenek despejatu zuten, eta frontalin beraien delanteru bakarrik e, gola sartu zuten, bat eta gutx, egi arran, Pues gaur en golak psikologikoki onitz afetzen digutela, minon 10 minutotara empatia lortu egunun, unhaien bidez eta deskansora bana daion ginen. Eta gizarren Sensazio sensaziohonekin, ez, baloia izanta eta gainere poz emaitza banakoa. Ni bueno bigarren zatik corner corner batengatik, eh gu gainere osan gure gola izan izatzenen propioan. Bita bat ez zuten, eta hori bigarrein zaten bai beraik punto bat gehiago goitu zutela lan, eta bueno, ez dara eukasio garbiriki e, izan eta, eta bueno, partide eskautu zitzen dugu, guen ez da bertzerikan segitu barra dugula eta partidea partida erraten den bezala. Azkenik, regional mailan ari den gure txokoa taldeak iruna berdin dutabokatu zuen pasain larun batean kontra euren etxean. Ganix, zubietarekin izan gara, beratarren entrenatza eta berak egin digu demoraldiko bigarren jardunaldi jardunaldionen balorazioa. Bueno, eh, larun batean jokatu benun irungu hartia zelaian beho biaren harkako partidua, eh, iru eta iruko emaitza kinbukatu zen partidu hori, eh, berdinketa, eta bi zati desberdin izan dituenez, lehen bizko ba, gure jokua e, ba, beraien, beraien gaitikan pasatu zuen, ez eh dominatu benon jokua eh kostatzen zitzaien guri gelditzea eta utzetabiko emaitzarekin joan ginen eskantsura, ez hor ikusi zen ba baloi jakino hobekio eh molatu ginela gu beraiek ginon Eta, gero, bigarren zatia desberdin zatu zen, ez? Beraiek estrukturala dut zuten, eta dena joko zuzenan baliatu ziren. Eta hor, kostatu zitzaigun pixko bat, e, ba, jo, jokori gelditzia ez? E, gotxin sartzen zizkiguten baloiak, presio altuarekin, e, indarra honitzekin. Eta, ba, horren frutua, zortzigarren minutua, e, bigarren zatiko zortzigarren minutuan, bat eta bikoa lortuzuten, corner baten bitartez, eh despejatuen unen jokaldia, baina bigarren jokaldean e, beraiek sartu zuten gola. E, gero minutu batzuk izan genitun hor non gure eh gure zelaitik osatet zitzaigun ateitzia eta falta baten bitartez, eh falta zuzena sartu zuten eta binakakoa jarrizuten markagailuan. Eta hortik 2 minutura bertse jokaldi bat ba beraien E, presioa zela eta eskuine galatik e, baloi bat sartu zuten eta ba, zentro zentrozen hori ba, gure atian sartu zen ez iru eta ginen eta ordun bai ba, etzirela konforme gure jokalariek eta kriston jarrera hartu zuten eta bi minutotan lortu genuen partidua berdintzia ez eta azpin marratzekoa ba, presioi hori E, Santa gero, e, partidori buelta manazitela eta gero taldiak, etzegon konforme, iru-irunakin ginela partido bila joan ginen eta ba, partidoa bukatu behen beraien zelaian eta beraien arian barrenean, ez? Izan gendituen aukera pare bat, iruta laukua jartzeko zen izan zen lortu, Minon bueno puntu hon bat, batez ere zelaik kontestua batzik, ez? Zelaik ikila, beraiek gaunitz presionatzen zuten, baloi gaunitz goian sartzen Ordun etzen erosoa jokatzeko ere, bai lehenengo satian azertu genula, baina bigarrenan gehiago beraiei, beraien meritoi esker, gehiago kostaz hitzaigunez, baina uste dut eh beobiak lortzen dituen puntu geienak berezelaien esaten dela, zelaiki kia kontestori eh aitzon gido dutena eta hor puntua ontzat emango genuke, eh?